Прикладав якесь зілля до ран, і поволі я став оживати. Цілий вересень провалявся в клоні. Я і зараз згадую із душевним трепетом. Ото високу солом'яну клоню, яка, здається, дахом своїм сягала неба, і крізь діряву покрівлю якої бачив у ночі зорі, зорі моєї надії. Та клоня була для мене тим житлом, що сповнювало мою душу вірою, пахощами української землі, доброю ласкою її людей, чудових жінок, рятівниць наших, здатних на самопожертву. Вже прийшов і жовтень, хладніші настали дні й ночі. Доки не облетіло листя в лісах, треба пробиратись далі. Гляди, й до рідної Білорусі. Про свій намір я розповів Надії Васильівні. «Ти що, синку, як то можна? Та тебе ж по дорозі відразу сцапають фашисти, і тоді кінець!» «Сцапати і тут можуть. Вже, мабуть, пронюхали поліцаї. Іноді чує, навколо клуні хтось ходить. Треба рушати. Тепер ночі стали довші. Лісами доберусь до Гомельщини. Це вже не так і далеко. Зовсім близько, – сказала Надія Васильівна. Два перегони по одній тисячі кілометрів. Страшно й подумати». Гляди, ще нервесься на тих головорізів. Ні, так не можна. Треба синку зважити все. Оди на тобі якась інша потрібна, та й документ не завадить. Тамара сиділа мовчки при тій розмові і благально дивилася на мене, ніби хотіла сказати «Потямся, не поспішай». І все-таки я піду. Не хочу сидіти, склавши руки, коли всі воюють». Десь до партизанів пристану. Ви ж самі кажете, що гітлерівці ночами в бункерах сидять і не показують носа. Ніч для нашого брата, мов та мати, виручить. Я по щирості сказати, за вас боюся більше, ніж за себе. Коли вороги довідаються, то вам пощади не буде. Та поки що Бог милував. Бог то Бог, та й сам будь неплох, як кажуть у нас в Білорусі. Наступного дня недвечір... Повернулася Тамара, про щось довго, що шукалася з матір'ю. А далі Надія Васильівна заговорила до мене. «Ну так що, ти не передумав синку?» Твердо вирішив. «Піду я». «Ну що ж, хай щастить тобі. Тут ось Тамара роздобула документ на ім'я колишнього червона армійця Приходька Захара Куприяновича, який помер ще восени 1941 року, то нехай він послужить тобі, синку. Спасибі вам, матінко, тепер мене ніхто не затримає. З таким документом я до Берліна дійду. Ой, синку, до Берліна далеко, а до констаборів, як близько, мало не на кожному кроці. Хай береже тебе доля і розплакалась. Підійшов до неї, обняв, розцілував, як рідну. «Стривай, раніше ще прощатися, скидай з себе все своє обрання, хоч воно і в дірках, а видно, що солдатське». Бери батька нашого одежу і подала штани, сорочки і піджак. Вперед я, попрощався з Надією Васильівною, з Тамарою і пішов у ніч. У мене був маршрут, який вивчив на пам'ять. Він мав привести мене в рідні ліси Білорусі, там, кажуть, багато партизанів, ось до них і пристану, щоб нещадно бити фашистів. Але не судилося. Майже біля рідного дому схопили мене гітлерівські посіпаки. І згадались тоді мені слова моєї рятівниці з далеких кибенців. До Берліна далеко, а до концтаборів як близько. Концтабори, пекельні фашистські загорожі, багато я звідав їх і під Міллеровом, і в себе на Гомельщині. Не знісся той наруги, втік. Та не виручили мене рідні білоруські ліси, втреті спіймали мене фашисти, кинули до ешелону Бранці і повезли в худобу до свого рейху. Констабір, куди мене закинула неблаганна доля, лежав поблизу селища Ломжна. Звідси щодня гнали нас групами на сільськогосподарські роботи. Та що ж це, братці, одні воюють, і ми покірно ходитимемо в ярмі, працювати на ворогів? Краще вмерти, аніж зносити все це покірно. І не один я так говорив і думав. Одного разу збунтувалися ми, перебили вартові, подалися в ліси, з'єдналися з, з польськими партизанами, билися проти гітверицію. Наші радянські війська були вже під Варшавою. І тоді де не взявся генерал Шляхтич Бур Комаровський, спровокував поляків на повстання. Дорого заплатили наші брати варшав'яни за авантюристську затію. Повстання було розбите, багатьох його учасників кинули фашисти до страшних таборів смерті. Не минула й мене лиха година. Разом з побратимами своїми поляками потрапив у Дахау. Нелегкою видалась моя дорога в Німеччину через смерті та табори. І все ж я побував таки в Берліні. Вирвалися ми з Дахау. А коли наші прийшли, попросили дати нам зброю. Адже воїнами, а не одвічні бранці. З якою жадібністю я ходив жорстокі атаки. Ой, накепіло в мене на душі. Прагнув довести, що солдат я... І було мені за що мстити ворогові. Я гордий з того, що був серед тих воїнів, які брали Берлін, що, незважаючи ні на що, всім смертям на зло, я пройшов через усі страшні випробування, залишився солдатом і зі зброєю в руках вступив до поверженого Берліна. Тридцять років минуло відтоді. Тридцять років, як я вчителюю в своєму рідному селі в школі, в давно колись і сам навчався. Та невблаганний час не зітер з пам'яті грізних років війни і того, що сталося зі мною на українській землі в селі Кибенці. Після довгого розшукування я таки знайшов свою другу матір Надію Васильівну, і вона з дочкою Тамарою Лук'янівною були в нашому селі. Ми зустрічали їх як найдорожчих, найрідніші гостей моїх рятівників. А це недавно Надія Васильівна разом із своєю внучкою Наташею, мені вже студенткою, була в моєму рідному селі на весіллі мого сина Володимира. За столом сиділа вона на почесному місці, моя дорога українська мати. Я безмірно вдячний, що в тяжкі роки суворої війни Доля звела мене з такою душевною, ніжною, ласкавою жінкою, щирої спасибі і низький, доземний уклін. На цьому кінчається лист солдата, щира розповідь про сувору долю, яка випала воїнові з Білорусії, що пройшов через усі випробування. Це ще один документ великого людського терпіння і незламності духу бійця.